«Я не знаю Гілелю», – раптом промовив Джохар. «З іншого боку, розумію твої прагнення, ти сам маєш вирішувати, але я просто тобі як другові скажу». Знову підійшла офіціантка, поставила перед Джохаром каву і присунула до мене жаданий кухоль. Джохар замовк, терпляче очікуючи, поки вона піде. Я скористався цією паузою, щоб негайно припасти до холодного напою. Якби я жив у які-небудь прадавні часи, то міг би подумати, що шлунок людини міститься в голові. Хай там як, а відчуття були саме такі. Мозок, що до цього телепався туди-сюди в розпеченій черепній коробці, нарешті знайшов спокій і плавно погойдувався в пиві. Бульки лоскотали його, і від цього ставало добре і спокійно. Офіціантка чарівно всміхнулася, прухнула далі. «Джухар терпляче чекав, поки я повернувся в реальний світ». Я сидів, заплющивши очі, аж поки відчув, що моя душа, вигнана вчора комбінацією віскі і бехерівки, вирішила повернутися в тіло. Вибач, я відволікся. Голос тепер лунав хрипко. Ми Говорили про це чорт знаде. Та греці з ними, з цими стрибками, Єлельчику. Через сорок років Київ нікуди не дінеться. Хороша робота, пристойні гонорари. Повернешся ветераном із вагоном пільг. Урешті ви ж не постарієте, але є інша причина тебе відраджувати. Він замовк, добираючи слова, а я чекав. Я не казав, чому пішов із конкістадорів, запитав він і продовжив перш, ніж я відповів. То слухай.